Hoofdstuk 18 Toe almal dis in die groot bijeen was, het die seens van Joosef aan hulle vader gevraag. Vader, wat moet ons nou doen? Alles is goed versorg, die reis het ons vermoei, mag ons ons self nie ter rust te leenie? En Joosef sê, Kinders, julle sien toch welke eindeloze barmhartigheid van bo ons almal ten deel geval het. Bly daarom wakker om Elohim saam met my te loof. Julle het immers gesien wat Salome in die grot oorgekom het, omdat sy ongeloofig was. Daarom moet ons ook nie slaperig wees, wanneer die meester ons besoek nie. Maar ga na Miriam en raak die keinkie aan. Wie weet of julle ooglede daar nie dadelijk so versterk sal word, as of julle enkele ure lang vastgeslaap het nie. En die seens van Jozef daarheen gegaan, en die kynkie aangeraak. Die kynkie het vir geglimlag, en sy handkies na hulle uitgestrek, asof hulle as sy broers herken het. Daarvoor het almal hulle self uitermate verwonder, en gesê, voor waar, dit is geen natuurlijke kind nie, want waar het iemand ooit soeets beleef, dat die mens so salig dier een pasgebore kind begroet word? Bovendien is het nou inderdaad, ook dadelijk so versterk in al ons ledemate, asof ons nooit een reis gemaakt het, en asof ons thuis was, en op een ochend met een volkome uitgeruste lichaam opgestaan het. En Joosef het daarop gesê, Kijk, my raad was dis goed, maar nou merk ek dat het baie koud begin te word, bring daarom die os en die eese lirie die dierie sal om ons heen gaan leë, en met hulle asem en uitwaseming iets wat warmte gee, en ons selfs sal dan daarom ook om Miriam heen gaan le. Die seens het dit gedoen, en toe hulle beide die dieren tot by Miriam gebring het, het hulle dadelijk aan die kop en eend van se bed gaan le, en het eiwrig oor Miriam en die kankie heen geasem, en het hulle so baie goed verwarm. En die vroedvrou sê, Voorwaar, Dit kan nie iets gering voor Elohim wees nie, want selfs die dieren dien om soe, as of hulle begrip en verstand het. Maar Salome sê, O sister, die dieren skyn hier meer te sien as ons, wat ons nou nog nauweliks durf dink, daarvoor aan bid die dieren om wat hulle geskapen het. Gloe my sister, so waar is wat Elohim leef, so waar is ook hier voor ons die beloofde Messias, Ons weet immers, dat sylke wonderbaarlike dinge nooit by die geboorte van selfs die grootste profete gebeur het nie. Maar, Mariam het Anselome gesê, Jawe Elohim het aan jou een groot paramartigheid bewys, dier jou om te laat sien, waarvoor selfs my siel beef. Maar praat nie daar oor nie, soos die engel jou tevore gebied het, want anders sal jy ons een bitter lot kan besorg. Salome het Miriam beloof, dat sy haar leven lang sal swijg, en die vroedvrou het die voorbeeld van haar sister gevolg, en so het alles nou rustig in die grot geword, maar in die eerste uur voor soons opgang, hoor allemaal machtige lofsange buiten voor die grot. Joosef het dadelijk sy oudste seen gestuur, om te sien wat het was, en wie daar buiten so oorveldigend vir Jahwe sy lof besing. En Joel het na buiten gegaan en gesien dat alle ruimtes van die uitspansel van hoog tot laag vervul was van ontelbare miljoene glansende engele. En hy het weer verbaas in die grot ingehaard en al allemaal vertel wat hy gesien het. Allemaal wat hoe was hoogst verbaas oor wat Joel vertel het, en het na buiten gegaan, en het hulle self van die waarheid van die woorde van Joël oortuig. Toe hulle hierdie glansreikheid van die meester gesien het, het hulle weer in die grot ingegaan, en ook aan Miriam die getuin is gegee, en Josef het aan Miriam gesê, Luister, reingste maagd van my meester, die vrug van jou skoot is waarlike verwekking van die gewaarde gees van Elohim want alle hemele getuig nou daarvan. Maar hoe sal dit met ons gaan, nou dat die hele wereld noodwendig moet verneem wat hier plaasgevind het? Want dat nie alleen ons, maar ook alle ander mens in huis sien, welke getuin voor ons dier alle hemele straal, het ek nou aan baie herders gesien, hoe hulle, hulle hulle gezichte omhoog gerig het, en ingestem het met die machtige kore van die engele, wat almal sigbaar die hele jimmelruim van hoog tot laag, tot aan die aarde toe gevul het, en hulle gesang het soos die van die engele geluid. Laat hemel om wat regverdig is neerdaal, vrede vir die mens op aarde wat in goeie wil het, en eer jylle Elohim in die hoogste en hom wat kom in die naam van Yahweh. Kyk o Miriam, Dit hoor en sien die hele wereld nou. Dis sal die mense ook hier, hierin kom en ons achtervolg en ons sal moet vlug oor berge en dale. Daarom denk ek dat ons so vinnig moendlik hier moet wegvertrek en so draak ingeskrywe is, wat van ochend vroeg nog moet gebeur, weer terug moet gaan na Nazareth en vandaar af uitweik na die Grieke, waarvan ek daar enkeles baie goed ken. Denk jy nie ook soos ek nie? Ja, my het met Joosef gepraat. Jy sien toch wel, dat ek die bed vandag nog nie kan verlaat nie. Laat ons daarom alles aan die meester oorlaat. Hy het ons tot nou toe gelei en beskerm. Hy sal ons sekerlik ook verder nog lei en trouw beskerm. As hy ons aan die wereld wil openbaar, sê my, waar jyn wil ons dan vlug? waar sy jemele ons nie sou kan ontdek nie? Laat daarom sy wil geskiet, wat hy wil, dit sal goed wees. Kyk, hier aan my borser is immers hy, terwille van wie dit alles gebeur. Hy bly echter by ons, en daarom sal ook die groot glansrykend van Elohim nie van ons wijk nie, ook al vlug ons waarin ons maar wil. Mariem het nog maar nauweliks kla gepraat, of kyk, daar staan reeds twee engele as leiers van een menigte herders voor die grot, en het die herders laat sien dat hy daar gebore was, vir wie hulle lofsange bestem was. En die herders het die grot getree en voor die kynkie neergekneel en om aan bid. En ook die engele het in skaris gekom, en die kynkie aan bid. Jozef het vol verbasing met sy seens na Mirjam en die kynkie gekyk en gesê, O Elohim, wat beteken dit toch? Het hy self vlees aangeneem in die kind? Hoe sou dit anders moontlik wees, dat hy selfs aan bid word dier hy gewaarde engele? Is hy echter hier, o meester? Hoe is dit dan nou met die tempel en met die allerheiligste? en die engel het na Joosef gegaan en aan hom gesê, Stel geen vraag en wees nie bezorg nie, want die meester het die aarde uitverkies door die plek van sy ontferming, en het nou sy volk besoek, soos hy verspelle dier die mond van sy kinders, sy knechte en profete. Wat nou geskiet het voor die oe, dit gebeur volgens die wil van hom wat gewijd, Ja, meer as gewuit is. Hierop het die engel Joosef weer verlaat, Om die kynkie te aanbid, Wat nou met oophainkies vir almal geglimlag het, Wat om aanbid het. Toe die son echter opgekom het, Het die engele verdwijn, Maar die herders het gebly En Josef gevra hoe dit moendlik was, Dat dit kon gebeur het. Joosef sê, Luister, Hewe wonderbaarlik soos die gras groei uit die aarde, so het hier die wonder ook gebeur, maar wie weet hoe die gras groei, so min weet ek ook hoe oor die, om julle oor die wonder te vertel, Elohim het het so gewul, dit is al wat ek julle kan sê.